معن الرحیم فخر الدین الوریکانی ویریدی ویریدی ا احبابنا اما حياتي بعدکم فماطن و اما مشربي فمن اغیس و اسعد شیء فیا قلبی لانه لدکم و جسمی بالبعد مقصص دا حمزه د استفهام دي حمزه د صدره دغه ده د نداء دي حمزه د صدره را د نداء دي نداء ا حمزه د ندا دي احبابنا و حروف نداو کې بدر ترش تکبر شي حروف نداو کې برتلای شي اده یادې آیا دې حیا دې اې دې و حمزه الا آیا و اې حیان ناصبه اسم اندې هف ضرب پنج ازابه هې ندا و و یا و حمزو و ای حیان اسمند این هفت طرف 5000 بارینه دا یوب کی لے را ور دی کنا اول پکې وود مپو مه وګور ور دی کنا و و یا و حمزو الا یا و ای اسمند این هفت طرف 5000 بارینه دا هندوبګې د پاره د نیداری احباب اے زما زماد دوستانو زما جونچ دی بعد اكو ستا سنہ پس پموتو ندا مر دی وره دوستانو چې تاسو نه نو زما جون بیا بس ختم دی بس یم مر دی دا جون می مر دی مر کو مر کی جون می مر دی اغتراف کنا مصاپری په اماما مشره بي هر چې زما سکل دي پهمونغې شونم بس سه بیاچدن نو په خارو کې کاکر کاکل کاک پژ دی ل پ هر چې زما سکل دي نغا په مرا ختیدون کې فغلی شارابو وکنون د کوم فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلًا اَقَادُ أَغُصُ بِالْمَا الْفُرَاتِ مقصد ست ده دوستان چې میں نئی نو جن میں مرد دوستان چی میں نئی نو چی خوگی او بیدو اغمی پمارے کیا خیلی بیا تیری کی وَأَسْعَدُ شَيْئِن فِيَا قَلْبِهِ لِأَنَّهُ وَأَسْعَدُ شَيْئِن بہتری د سيزون نه چې په ماکی کم دین او قلبي زما زړګي زړګي دي انه ولادیکم زکدې تاسو بره دي بادشاہ وجسمي او زما جسم بل بیاد مخصصو په لريوالي سره خاص کي شوی دي ویناسته اند تاسو راو لږ په کندو کې دیو زار د ډېره را نه نشم اګه دی اګه دی عبدالحسنه اګه دی دا یو ناکاره څه و دري آرانی وې یوي په کندو کې پټ کړو او دا یو څه یې او هغه تر ناس دا بل بار پډې راځي دا ټو خوشاله وي نو نه پټم دا تاسو راوز له په کندو کې دی حل ته کندو له خلکو چې غنبي دي په خپل یار او یې زار د ډېران نه شن ډېران او ګن دغه به د خیر چرګان یادي م د خپل دی خپل چریا احبا به نه اوما حياتي یا بعد د کوم فماتون وهما مش رابي فمونونه غسوعاد شي ان في یا قل بيليانه هوله دی کوم وجهسمې بل دي کېویللي دي ivil mar oo laiya tu loub maشان ta barabarkibols ivil mar oo la loba ivil mar oo la tu lobo maشان nafsi shaal fara اوlama sadi qafa aka fara fair fi bil dilla waltaami tada ya sain a tamuta pato zara ویل مار او کله چې سړی لم یطلب معاشا دی نفسي نطلب د نه جنتی کوي ذریت د جونتی خپل ځان دپاره نو شکل فقرا, خلقو تا دخپل فقرا دخپل غریبی شکایت یا خو بده خلکو ته د خپل فه او د خپل غریب شي کت کوي چې اوګې مصره کوي او لا م یا به ملامتیاوي په دو باې جوګورو دوه مالداره د ماه ور سررااک نه په اک سره نو بسډر زیات به دا ملامتیا بیاې ګځوي او نو مطلب زار چزان ل لرش مسافر شا لرش مسافر شا او د جوند تیرور د پار ځان ل چې نو اغه معاش او طلب کا نو نبه د غریبه شکایت کوي او نبه د ملګری ملامت یا کوي بلکې په خپل مطلب اولاري چې ته اوزي اوزي او مالدارا شوی. خو مالدارا بھائی. او کلڑی او چطا پیسی دی پیدا نکڑی. نو مرد بشی خلق با دی معذور گرنی چې گرزی دو گرزی دو خو بس اس کسماتی نو نو. نو نو شنو سی کڑی وی. معذورا جس خود زان مرد کلڑ پا مسافره کی تکو سطره شو خود تلقوا پسی او خدا بر نه خبره تقسیم دی نو. او دی شرطا ہوا. فَصِر فِي بِلَادِ اللَّهِ و پس ګرځ د الله په خاونو کې یو مالدارې طلب کوا تاشه ده یا تاار او تم تا فتو زاره نو ژون به ترا خاون د مالداره یا او تم ته یا به مر فتوداره نو ما او ضور به ګره ل کېږي چېرته و مچ نو خصتې نو نوقاری چې ول کې د کوون را او دمم داسې یاره دا ملګرور مالداره دی سره کوې نه دا داسې ماله سره کوې او بس بھی لگی ہے ارز ایک لگی ہے او دا دا سیر اللہ که خوزان لغ پلزان لسلس پاوکا اید المرء لم يطلب ماشن لنفسی شکل فقر اولام صدقا فاکسرا فصر فی بلاد اللہ والتنی صلغنا تشضا یسار او تموت فتو ذرا سر امر دیکھا نا قل سیرو فی الارض سر سر سيرا سيرو الله باع يبيع دن صار يسيرن باع يبيع كي بيع نراضي في بلاد الغناء تعيش را يا ظارين او تموت فتو زرا التنس تاسه هي دي ملتبس څ څرا ته اده تاسو افسینه لول یو سړیو متلميست دی چې سره راو غوته کې ایله تامی ست نارایا چې قسمت و خپل پیږي سوچ کې نو نو د روقښه و او خزې واړلې راخستخه واه اری وعده نه کو نه کو عبدالعزیزا هغه وته کې واخر وروته وي چې تبه ترکې نه استه به چې د مواده کودي ې د واده ر د جییننا چې دغ هغه بوي او مطله مه ورسې چېته چا بارانانی ولې وجه وختې غټ شوي دي او ګډورټ شوي دی ش مور دی معشومان چغیوي دی و سه چل <سؤال> دی و دلته یو کاکا مطله متلمس کاکا دغه د ښې واده دی مشومان وبیخه خوحال دهکه خپ د وردو و خیار دی ی هغهه خپته خو م سرونه راده کوي کېیکته دی لاړ یو طرارفته او وختې خواسیم غړ شو ی د پ په د راغ کوم ولی ویختې خوااست غړ شو وو او ډ وخت هغه ز خدار سریک او م کاپ دغه وکړهله او نو خو چې د نو پټ کړي به یا نه لکه په وار پیدا ري که نه یا چې پټکې ده لالی سرخي او چې سا وختې دغغ وکړ کانا ځان یې برابر برابر کړ بس په دې پیګنه بي پیدا کړ او دا ما خامې خړو نه دي بجلی پخوانی وي ټول د دې تر ازات وګما غا نا دغه د الک کور طواره له ما خامې کی یوي خذل اور په غاړو زی په خیانه خوري خیر ته خذو ګلره هم دی دي اری او په بل باندې ګومان کی چې دی خپل به یې ربلو چې دی خپل زکو وعده کې سودا پوسونه نه کړي کینه خوریا او بس کینه خوریا بس دا چې زنه خور وندې ضروري دی ورآغلې زنه اخر ځان یا خو دې خو کا خو دې خو هه په چل ولې ځان کمرې توراسو د کټلاند دی ورنن وته پینشت به وره جینیرو ستو ناستله په کټ کې خو به وخیار لري زیات ته او قابله ده او د غم یو شیر یو وی د درد شیر یو او سړی را اوره چې د نوې خاون د اوره چې ده کاټه اوه شیر یو د درد وی الا له تشری وال حوادث او جمعت ب ايي بلادن انت يا متلمس ورخه مات الله <الالتشاری> ل ته شعريول حوادي سو جمتون لادن انته یا موطله دو ته د لاندېازورو بیا اقره بدارې یا او میمتتوفاې ومااضلته مشتاک د رک به ار رسسو م خاور خ پکې کړي هسې تپوس د نه کوم چې دومره د غې درهغ سره زوو کټ او دال راغل لیلے لیکن اسو وروی دانگل چی متعلیم سفرہ رسیده دی آوازی وکو دروازی لیلے چو رسیده وی فبیتا بخیر فم مکونا بمثلی خلا لکم آبیت کبیم و مجلس پیانش میک زوق یاد که دا شیز دا کتابون اوگو ری دا عربی اوگو وګوري دا پختو اوگو ری دا کردو اوگو ری فارسی اوگو ری یو ګا د ذکر روان شي ان شاء الله دا لار روان کی او دا موږ په دې نیت وایو چې تفسیر کیدلو په کار راځي دې ښه دی وی اعلی لې تشعري هاي ارمان چې زما علم وي لې تشعري والحوادث جمعت مصيبتون رواني ډېر ديات را دل تا ګنه ترافق اكل لمن وتحبوا ذم الحب يلا اعلی لې تشعري والحوادث جمعت بایې بلادن انت یا, یا متلمس یې متلمس انت په کم ځای کې کم غاریو کې پروتې فصرفی بلاد الله کسربی بلاد الله ولتدس دوه ته دلانګین आवाज وکې به اقرب دارین یا اومه متفالنی کورته دینس ډیر هغه لم اومیمی یقین لارا وما و مازل تو مشتاقا اذر رقب ور رسول کلبکی خافلی د شپې دوه کېدو زې تیار کو ما ده وته دی خو مجبورې ونه شمراد ډیر راګیر کړو وما زلت مشتاقا اذا الركب عرسوا سړی خو پېښه چې کاکارا شي دلته وروي دا چکو څه به راپازي بوسه خیره نه جوړي یته غوډه ما کړله مفقود خا ده خو چې خاوند اوري شي دا کاټه ده ور او ته يفبي تابخيرن ثم كونا بمثله شپتي رکی په خیر سره او ثم كونا بیا تاسو دغه په مسل د دی خیر سره به تاسو غذاه خاونوي خل لکو ما بتون کري من وه مجلیسو د کا ظالم بچو بیتی کریم د واده کارا دا او دبل بیت دی خپل کار جاری سا د لرم خل لکومه بتون کري من وه مجلیسو زیر اسلام ولیسی نه دیخ م څنګه چللی وي ډېر خ په دی ج بانې دا یاد کړي وو م چې ماتن د یا مطالعه ته ک د که بس غ به د هلته نهنا سا په چغهله نه سبت <تصفح> چغه کړ ده اللهلی ته شریول حوادس جمعهتون بیا بلادنین انته مو سری به خفه <تصفح> دا ما د دبر سر حب نه او ورجري دي او هغوی چې ما په یو کتاب ککتري دي دی عریب لفااض لید و را چا را نه پټ کړي ما تم په د نشته نو کوم د کې د خماغان او د غریږي الحمدلله یات کړی مې دی یاد کې الله لې تشری وال حوادثو چممتن بی اي بلادن انتا یا موطل ميسو بي اقرب دارين يا اوم متوف عالمي وما زلت مشتاقا اذا ركب عرثو فَبِتَابِ خَيْرِن ثُمَّ كُونَا بِمِثْلِهِ خَلَالَ <سؤال> قُمَا بِتُنْ كَرِيمٌ وَمَجْلِسُهُ إِذِ الْمَرْءُ يُلَامُ يَتْلُبُ مَا شَأْنُ لِنَفْسِهِ شَكَلَ الْفَقْرَ أَوْ لَامَسَ ضِيقًا فَأَكْثَرَا فَسِرْ فِي بِلَادِ اللَّهِ وَالْتَمِسِ الْغِنَى تَعِشْ زَايَتَرِن أَوْ تَمُوتَ فَذَرَا أَبْلُعَ أَتَايُهُ وَإِدْرِخَوِي شئانی لو بکتی دماء عليهما عینای حتا تؤذنا بذهادی لم ابلغ المعاشره من حقهما فقد الشباب وفرقه الاحبابي پی پی شوی شئانی دو سیزونه دی لو بکتی دماء کچرت کی کی وینا علی <اليه> ما په دغه شي آنو پسې نا زمااسسترګي دومره پ د کو پهځای په زماس ترګي اوخ کې خې شي ختې شي خت می شي و نه شروعشي شروعشيضر ضر جوروشي ح تو ځنا به دهااببي حتا کې چې دسترګ ته اجازت اکړي شي د ختم دلو دا سر مې بلکو لنندي شي نو هم لم ابلوغلې اشاره من ح ما زن شمر رسیدله زرمی سیتا من حقایهما د حق د دغی دو سیزونو زرمی سی حق ادا کوله ته ام نشمر رسیده ویسا شیخ سیب مد ذلله العالی اغه تنشم رسیده اغه دو شیزو نشی دی فقد الشباب یود زوانا ختمیدل دی وفرقه الاحبابی اول د خپل محبوبان او دوستانو چې د نجدایي په انځر ته خبره باندې دی زوانای په سی بارمانو کې چشماټو او اچھکا شکا شده کافیو د جامعی دورویں چی بہن نو کتاب کتے شده سبر سو و ما شا اللہ عالم بھی آگا وقت سکے سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کتاب نشک کتے اول کتا رسی سلیجی دن سبک جی شورو کئی کوي کئی نرسی دا غشیلہ کا رو رو رو رو رو ملاجی دن اغا مشہوری کی کافیو شر جامعی کی بیا دا سر رو رو تلخیص دن کی علم تو بیا چې دا سی بڑای شی بیا سیر پی بس مرتبه اعزازی تو کی پاتې شي سمیه ہوئی بیا وی بی مونږ ته نی سیر پیلوغان چیشا گرده که رایفو لغوان سا بگ راتا هوایا زنده شموئی ری یو تک راتا هوایا بس بس بیا بودای دا توایا تو دا غزیر پیانشتی با خبارا دا مرتبی دي د اعلان است. اول کې ورو ورو ورو ورو ورو ورو ورو وروه تعدی سلسله شروعږي بیا شوهرتي سلسله بیا ايدم سي به اعزازي سلسله دي سرق اعزازي الا نه انت شباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب و ايام الاداثه فقطا امها الا ان الاداثه لا تدوم در جوانی توبه کردنه شوه ای پیغمبري وقت تیرے غوغزالن میں شوه ظالم میں شوه می پرہیزگار اغتنم خمسن قبل خمسن حیاتک قبل موتکاں وغنا کا قبل فقر کا وشبابک قبل حرمہ کا وصحتک قبل کا وحتکه قبلله سې کا حيیاهکه قبله مووت کا لا ت و قما ابنی آدممهته یس الان خس مرې فيمه افنا هو شببا به فيمه قبلله هو وماذا ېره ب معالمه ان مالی من لته سر به هو تون یزلله همم الله في زل یو مله زله الله له اوله له الله له شاب نه شاف بعدت الله رجلون قلب مله کوم بل مسااج د رجلون داات هممر آتن دات هممر تونو زات من س جمال او قاله خااف الله پرجلانې تحبه ف الله جلون ذَكَرَ اللَّهَ خاالین ففااض عَيْنَاهُ هوجلون فقطه فقطن لَا تَعْلَمُ و مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ ماتون ف فِي مالو اللَّهِ تمېټولله د ب را و لا ل کشااب نهشهفي بعددل عادل, امام عادل, امام عادل شيئان لو بكت الدماء عليهما عينايا حتى ظنا بذهابي لم أبلغ المعشار من حقهما فقد الشباب وفرقة الأحباب